Гайдай зі мною?» «Так-так, не дивуйся», – труснув він головою, зауваживши, як попавзли в гору брови малюти. «До вечора я все вирішу. Оргач ти класний, та й іміджмейкер не останній, а у нас з іміджем особливо міжнародним, сам розумієш. Поїхали, га? І грошей заробиш, і каракуми свої улюблені побачиш». Вони ж тобі колись були до вподоби. Пам'ятаєш, цірково-дневі печери? А наш тренувальний табір в горах. гворк поляскав по кишенях, повішаного на спинці з сільця куртки у пошуках сигарет. Скоро ж відсунув чашку і нахмурився. А вже ж, хіба таке забудеш. Не тільки печери і пустелю згадую. Я й гулю пам'ятаю. «Царство її небесне!» «Так, домовлялися, ніби що, про сумне сьогодні не будемо», клацнувши за сказав Геворг. «Ну то що, надумав? Тоді давай мені свій паспорт, і я побіжу. Катьку беру на себе, ти ж знаєш, кого-кого, а жінок, вір мене умовляти вміють». Скоро ж поскріп злегка зарослу щетину і щоку. «А що? Може, і справді?» Де тільки авантюристи не пропадали. Зрештою Туркмен-Баший так Туркмен-Баший полетіли. Оце, друг, я розумію, блиснув білозобою усмішкою Амірян. Збирання було недовге. Катерина призвичайна до частих від'їздів чоловіка, особливо й не протестувала, а беручи до уваги не кращий стан сімейного бюджету, і знаючи від Лари, що останнім часом Геворг заробляє непогані гроші, навіть зраділа. В нинішній вовчий час жити без заначки страшнувато стало. Та й малюті варто було на якийсь час вирватися із Москви, змінити обстановку, позбутися від своїх важких думок. Спецрейси відправляються завжди без затримок. Добре пити почали ще в вібзалі, але це були тільки квіточки, бо домодєдова земля чужа, а люди Азії на чужині стримані. Мало що. Однак варто було шасі відірватися від землі, як високі гості відчули себе дома і розслабилися остаточно. Намагаючись не губити нитки розмови, Скураш нишком з цікавістю розглядав незвичайне внутрішнє обладнання лайнера, що був багато оздоблений справжніми туркменськими килимами, вочевидь, ручної роботи і портретами сапармурада Ніязева. Священний образ був усюди, в кабіні пілотів. На двері приміщення для стюардес, у всіх салонах літака на обкладинках журналів і рекламних проспектів, розкладених на кріслах. Створювалося враження незримої присутності цієї великої людини. Магія наочної айтації, що в церкві, що в колишні часи в палацах культури, що в цьому літальному апараті, який свердлив простір, робили свою одвічну справу. Вощ, як і Бог був усюди, навіть всередині тебе, особливо на нетверезу голову, складалось враження, що він усе бачить, чує, і за все змусить тебе відповідати. Запам'ятайте, шановний малюто Максимовичу, відцьорвуючи сп'яли запахущі хенесі. Повчав секретар Національної ради безпеки Бектмен Бішієв, сучасна Туркменія це країна незайманої моральності і абсолютної тверезості. Генієм Туркмен Баші. Ми найближчим часом за основними показниками перевершимо Росію, а відтак і Америку. І це не порожня балаканина, це абсолютна. Зважна заява державної людини – дайте нам час, і араби зі своїми еміратами будуть відпочивати. Для цього у нас є всі можливості. Я радий, що ви з нами. Тихо, товариші. Надамо слово новому членові нашої команди, і взагалі я порадив би всім, кожному за свою лінію, придивитися до цієї достойної людини. Прошу вас, пане Скораж. Малюто розумів, що від цього тосту може залежати багато що. Так уже влаштоване чиновницьке життя, що іноді одна вдала пиятика дає більше результатів, ніж тижні копіткої роботи. Щиро вдячний, шановний Бекмене Абишевичу, за можливість підняти цю благодатну піалу в оточенні таких поважних людей. Не приховатиму, що хвилююсь, і в міру того, як цей небесний скакун найближче до милує моєму серцю туркменії, країну моєї армійської юності, моєї першої любови і гіркоти її трагічної втрати, серце моє калатає все сильніш і сильніш. Та не лише образи далекого минулого переповнюють мене. Звичайно ж, найбільше мене хвилює майбутня зустріч з керівником вашої держави, котрий своєю волею в найтяжчі часи згуртував націю, повів її за собою і досяг справжніх, а не міфічних результатів. Мудрість і сила великої людини у її рідному народові, вірними синами, якого є, всі тут присутні. Тож давайте вип'ємо за великий туркменський народ, котрий так самовіддано любить свого туркмен-баші. Тостом нові знайомі, схоже, залишилися задоволені. Геворг, щоправда, потім шпигнув, мовляв, дивись, щоб у тебе від ревнощів до великого не зарізали прямо біля трапи літака. Час польоту промайнув швидко, але вони встигли подрімати, Тож по прибуті в аеропорт, усі виглядали бадьорими і свіжими, мов хрусткі огірочки, і, якби не трохи пом'яті фізіономії, можна було б вважати, що ніякої паятики й не було. Правда, люди, здавалося б, зовсім недавно, об'єднані загальним застіллям, позирали один на одного з легким острахом. Про всяк випадок, намагаючись достеменно згадати, хто що казав у літаку. тривожне відчуття дискомфорту і вічних сумнівів. Чи правильно тебе зрозуміло? Чи так був витлумачений будь-який жарт чи натяк? Тож перша половина робочого дня його недавніх товаришів по чарці, а нині державного люду, мене не лише в боротьбі з головним болем і нестерпною спрагою, але й у гризотах. Однак праця... Все поглинальна, виснажлива, здатна висмухнути все нутро, пані праця, поступово заганяє всі тривожні сумніви кудись глибоко, де вони, поступово накопичуючись, робитимуть свою страшну справу, щоб колись виплеснутись інфарктом чи, гірше того, інсультом, цими незмінними супутниками кар'єрного росту відповідальних працівників. Скураш відразу помітив, що Ашхабад, особливого його центральна частина, змінився до непізнання. Звісно запиленої брудною колоніальної провінції він перетворився на квіточе, яскраве, доглянуте місто на справжню східну казку. Нові будинки, широкі проспекти, що велискують склом офісних будівель. Водограї, парки, сквери і численні пам'ятники головному Туркменові і його батькам ніяк не хотіли поєднатися в малютиній голові з малюнками минулого. Видриний, незважаючи на весну, до Гаспецького близько асфальт по європейському затишну шурхотів під колесами машин. Легкий вранішній туман, і теплий рум'янець сонця, що сходить, надавали місце якоїсь загадкової, особливої вагомості. Гевург увесь час щось говорив, показуючи руками то праворуч, то ліворуч. До малюти долітали тільки окремі уривки фраз про посольства, банки, ганебну втечу соросла і ісламських фундаменталістів, ще щось, але він ніяк не міг зосередитися. Малюта поринав у далеку минувшину. Після трьох діб блукання по воскаженілих каракумах вони молоді спецназівці, вишмагані піском, видублені нічними холодами, звиклі харкати кварцевим пилом, від якого не рятували жодні пов'язки Нарешті дісталися невисоких гір і, переваливши через них, опинилися на березі Каспію. Солона вода давала полегшення лише в морі. Варто було вибратися на берег, як тіло під палаючим сонцем. Миттєво покривалося дрібними кристалами соляної паморозі і ставало схожим на пересолену стару воблу. Треба було шукати прісну воду. На сході вода завжди ховається від стороннього ока. В пісках її знайти практично неможливо, хіба що сам підзамний потік виплеснеться обугим струмочком на каменісте ложе, зібравшись на величке озерце, радше схоже на звичайну велику кальожу. Виростуть по берегах покручені вітрами і спекою деревця з обугим листям, Твердолистіні кущі з гострими голками колючок перегородять шлях піску і ледь живе трава з якимись вусиками і ланками корінцями почне вперто дертися по камінню. Поряд з Оазою люди з давніх давенко пали колодязі. Ці місця вважалися священними і вбивство в Оазії як і будь-який інший злочин, вважалося у місцевих мешканців найбільшим блюзнірством. У горах з водою було простіше, якщо, звичайно, це не кам'янисті пустелі. Тут насамперед слід було відчукати гірську розколону спешнішою, ніж навкіл рослинністю, і шукати на дні дрібну рінь, як основну ознаку того, що колись тут була вода. І якщо вам пощастить, то за п'ять хвилин роботи малою сеперною лопаткою, неглибока ямка, почне наповнюватись жаданою вологою, проте її могло вистачити лише на те, щоб угамувати спрагу та трохи обмити обличчя. Натягнувши на голе тіло продоблений потом комбез і всунувши ноги в розжарені черевики, Малюта побрів схилом до зарослий сизого чаганку. Метрів за п'ятдесят під ногами запетляла ледь помітна стежка. «Виходить ми на правильному шляху», – подумав Скораж і наддав ходи. «Просто так стежки в горах не народжуються. Тут вона, очевидно, не звірина, а саме людська дорога, звиваючись, видрається в гору. Невдовзі, вихопившись, на невеликий її каменистий гребінь він побачив просто перед собою внизу гарне гірське джерело, затисно сховане в крихітній улоговані серед розпечених від сонця гір. Дереві кущі з миршовим зеленим листям, неначе виснажені з прагою кочевники, безладно дюрмалися біля самої води. Він обернувся назад, аби покликати інших, і здивовано помітив, що відійшов досить далеко. Хлопці вже встигли розтягти тент і, виставивши охорону, влаштувалися на відпочинок. Той хай подумав скураж, обережно спускаючись до жаданої вологи, хоч спокійно скупаюся в чистій воді. Опинившись на березі, він з цікавістю почав оглядати дивовижне водоміщення. У місцевостях, де води не бракує, якось і в голову не прийде розгадувати хитру механіку народження джерела в пустелі, жде саме слово «вода» звучить як чарівне заклинання, кожна калюжа викликає почуття невимовного захвату. Малюта, обережно ступаючи, обходив це нерукотворне диво природи. Води було багато. Вона витікала могутнім потоком із-за великої сірої скелі наповнювала глибокий природний басейн і шумом ринула вниз. Одначе спека і сіль, що роз'їдала шкіру, примусила його перервати свої дослідження. Він хутко роздягся, набрав повні легені повітря і вже, перечуваючи занурення в блаженну прохолоду, приготувався до стрибка, коли почувався. І почав гарячково озиратися довкола. Тоненька чорнява дівчина стояла на виступі скелі, за якою било джерело. І хто ж її цікаво тут п'є? Малюта з цікавістю розглядав юну аборигенку. На дівчині був синій, закритий купальник. Непростива сміливість для тутешніх місць. Люди п'ють. Це одне з найбільших природних джерел води на цьому березі Каспію. Вода водогоном спускається далеко вниз, майже до самого міста. Труби старовинні, твердого каміння, так що вода дуже не нагрівається і не втрачає свого незвичайного смаку. А якщо ви хочете викупатись, треба обійти аржансу ліворуч там невеликий водоспад, овечі ванни. Натягувати комбінезон нелепке тіло не хотілося. Тому постукавши про всяк випадок черевиками об камінь і переконавшись, що їх за час короткої розмови з незнайомкою не вподобали під житло спритні скорпіони чи ще якась пустельна пугань, він узувся і поспішив у підказаному напрямку. Так в його життя ввійшла гуля. Горде і чуйне створіння, чиє тіло пахло сушеним мигдалем, а долоньки – стиглим гранатом. А потім був рік божевільних листів. Ці листи у великій і прив'язаній шпагатом коробці донині зберігаються в нього десь на антресолях. Ну а далі, далі було падіння в безодню і мовчання – його нескінченні дзвінки, незнайома мова. Нарешті в трубці хрипкий голос її батька. Не дзвони сюди більше, чуєш? Не вберіг я твою наречену офіцере, Нема більше гулі. Вбили гулю. Ого, друже, приїхали. Та ти спиш чи що? Ображено термосив його Амірян. Я йому тут солов'єм заливаюсь, а він спить, мов, Тарбаган. Вибач, Говорку. Вибач, брате, щось на мене нахлинуло, таке відчуття, ніби вчора все було. О, це ти мені пробач, я не подумав, Даруй. Давай так, ти поки відпочивай, можеш по місту поблукати. До вечора все з тобою з'ясується, я на зв'язку, тільки не пей більше. Викликати можуть будь-якої хвилини і жодних крамольних висловлювань на тему того, що бачиш і чуєш, прийшовши на шепіт, продовжив Георг. Не тільки голос, навіть думати про подібне не смій. Ні на не забувайте в дуже вільній країні. Ну, наче все. Найвища аудієнція була призначена за два дні. В місті стояла жахлива спека, і весь цей час скораж проскнів у номері, який, на щастя, виявився цілком пристойним, з усіма вигодами, а головне, обладнаний кондиціонером. Вранці малютер ретельно поголився, поснідав і, вдягнувши костюм, прискіпливо оглянув себе у дзеркалі. Палац батька всіх Туркменії. Зведений французами, підносився химерною озією на безлюдній площі, обнесеній високою ажурною огорожею, за якою не було видно ні деревця, ні людини. Уважно вивчивши малютин паспорт, воротар кудись зателефонував, після чого замок клацнув і кована стулка відповзла ліворуч. «Проходьте!» – сповістив металічний голос із схованого динаміка. Малюта зробив три кроки всередину забороненого кола. «Зупиніться і чекайте. За вами прийдуть!» – наказав голос. Цікаві порядки. Чекати довелося досить довго. Сонце було майже в заніті, і, незважаючи на ранню весну, Добряче припікало. Малюта вирішив зняти куртку. Цівочки пото вже неприємно струменіли по хребту. Без попереднього огляду, верхній одяг знімати заборонено, проляскало, залізне говорило. Пам'ятаючи напучування приятеля, що з охороною сперечатися собі дорожче, він почав уважно роздивлятися вигадливе ковання град, витонченість яких перевершувала пітерські і паризькі аналоги. На його щастя доріжкою до КПП вже неспішно йшов якийсь чоловік. Знову зазирнувши в документи і переконавшись, що перед ним саме він, скураж Малюта Максимович прибули нарешті запропонував змоклому відвідувачеві пройти до палацу. Після того, як малюта роздягся в гардеробі, його обдивилися за допомогою рамки, потім пильно обшукали і вилучили все металічне – ключі, телефон, годинник і навіть блокнот з авторучкою. «Блокнот і авторучка мені можуть знадобитися, певно доведеться, щось занотувати, почав було шкураш. У вас буде така можливість», – прозвучала лаконічна відповідь. Далі оповів інший поводер, як вік краплі схожий на попереднього. Система руху залишалася тією ж. Малюта попереду, а трохи позаду супровідник, що віддавав команди. «Піднімаймося по сходах. Повертаємо ліворуч. Стоїмо». Нарешті вони дісталися до величезної кімнати, яка настільки вражала своєю пишнотою що приймальне її назвати можна було дуже умовно. Шановний Малюта Максимовичу, я помічник президента. Вам доведеться трохи зачекати, а поки що, скільки ви людина у нас нова, дозвольте мені пояснити деякі особливості нашого східного етикету. Ви вже не ображайтесь він тут свій, багато в чому відмінний від європейського своя, так би мовити, специфіка в усьому, великому і малому. До зали для офіційних прийомів вас буде супроводжувати високопоставлений працівник адміністрації, котрий вас відрекомендує президентові і в разі необхідності зможе допомогти в скрутних ситуаціях. Вітати президента! Відповідати коротко, лаконічно. Після закінчення прийому теж мовчки вклонитися і, не повертаючись до президента спиною, вийти. Ну ось, мабуть, і все. Хвилюватися не слід. Я переконаний, що все буде гаразд. Знову підійшли працівники охорони з ручними металодетекторами. Маліту ще раз ретельно обшукали і провели до сусідньої кімнати вже менших розмірів. Як надивно, що ближче він просувався до тронної зали, як про себе скораш охрестив зал прийомів, то сильніше він хвилювався. Може, й йому передалася неелектризованість навколишніх, можливо, причиною була нервотріпанина через довге чекання цієї зустрічі, але він хвилювався як курсант-випускник, що тягне на червоний диплом перед держіспитом. Здрастуйте, я ваш супровідник, торкнувши малюту за плече, промовив повнявий середніх літ чоловік із сильним азіатським акцентом. За кілька хвилин ви удостоїтеся великої честі спілкуватися з однією з найвидатніших людей світу. Я буду йти Трохи попереду вас. Підійду до президента, поцілуємо руку, передам ваше резюме, назву ваше ім'я по батькові і прізвище. Пробачте, а мені теж треба буде цілувати президентові руку, розгублено спитав Малюта. В жодному разі, цей прадавній східний ритуал лише для обраних, для людей, найближчих, наближених до. Владеля, адже лише своя собака Лиже руку господаря Малюту вразило З якою гордістю і гідністю Були промовлені ці слова Поза сумнівом Цей старий чоловік Щиро вірив у те, що говорив І пишався цим Господи Невже й ми доживемо до такого Скороша Потягло перехреститися Усе, заходимо Малюта не помилився. Це дійсно була справдешня тронна зала. Велика, продовгувата кімната з височезною стелею, ліворуч довгий стіл для нарад, навпроти входу на досить таки високому помості стояв різьблений стіл, за яким на позолоченому кріслі сидів батько всіх туркменів. У міру того, як вони наближалися до цього столу, малюті починало здаватися, що людина, яка сиділа за ним, ставала все більшою, а він сам перетворювався на якогось ліліпута. Коли до помосту залишилося кроків три, супровідник, не повертаючи голови, прошепотів вам стояти. А сам спритно піднявся, по двох приступках виконав згаданий раніше ритуал, тобто припав на одне колінно, смиренно поцілував височайшу руку і голосно промовив. «Скураш, Малюта Максимович, прибув служити вам і Великій Туркменії». Туркмен-баші випромінював світло, яке наче лилося з його чола і сяїло в численних гранях діамантових перснів, нанизаних на його пальці. «Кланяйтесь, кланяйтесь!» – прошепів поводир, що стояв ззаду. Малюта глибоко вклонився і, пригадавши інструктаж, втупився очима просто в обличчя Туркменбаші. «Славне ім'я Малюта!» Дивлячись вищої голови, промовив господар країни Відтак, не удостоювши поглядом візитера, звернувся до когось невидимого. А цей малюта хороша людина? Хороша, Турхман Баший. Хороша. Прозвучав звідкилясь зверху молодійний голос. О, господи! Чортівня якась, Буцім то йому сам Аллах відповідає, майнуло в голові ускураша. Ти чув, що про тебе кажуть. Як і раніше, не дивлячись на нього, промовив великий рухнамі. Раз хороший йди і працюй, тільки пам'ятай, що для лихих людей у нас у каракумах піску ще багато залишилося. Кланяйтесь і відходьте, відходьте, прошепіли ззаду. Тож, Заткуючи і уклоняючись, мов китайські бовванчики, вони покинули залу. Пам'ятаючи інструкції Геворка, малюта подякував усім за надане сприяння, пообіцяв не забувати до гробу їхню доброту і піклування, завдяки чому він сподобався бачити найвидатнішої із земних жителів. Йому втрували тими ж діфірамбами. Виявляється, він сподобався президентові і в нього є всі шанси зробити непогану кар'єру в цій країні вічно щасливих людей. Лише за кованими гратами Малюта поступово почав відчувати реальність. Небо, сонце, людей, що кудись квапляться і старанно оминають площу з безлюдним красенним палацем, Котрі населяли якісь темні сили, що уярмили цю країну і перетворили людей на покірних і безмовних рабів. На сусідній вулиці його чекав Амірян. Ну, як друже враження, від зустрічі з нашими гоблінами, поїхали, Говорко, до крамниці, візьмемо горілки та й гайнемо кудись у гори і нахлищимося. Це просто якийсь фініш, руки цілують. Ти уявляєш, у мене таке відчуття, ніби я щойно повернувся з лігвища цих, як ти їх там зараз назвав, гоблінів чи що? Уявляєш, я навіть був удостойний, що найбільшої чести споглядати їхнього ватага. Ти знаєш, що він мені сказав? Щось ти, друже, вельми нервовим зробився після високої зустрічі, це, брате, Близькість пустелі, мабуть, дається в знаки. «І давай домовимося», – стишивши голос і ледне силком заштовхуючи приятеля в машину, промовив Геворг. «Кричати на вулицях у нас не заведено. Це може бути розцінено, як порушення громадського порядку. Сідай і поїхали. Працювати треба, а не горілку пити. Не все так погано, як тобі здається». Вже велено перевезти тебе в один з президентів. Улобове скло. Йому було соромно за свою хвилину слабкість. А що власне відбулося? Чи тобі з ним дітей хрестити? Відпрацюєш свою тему, бабки одержиш, і в Москву. А Горюк, я хай самі розбирається, хто і як ними править. Теж мені борець за демократію Азії знайшовся. Отже, кажеш, гобліни тобі наші не сподобалися, перервав його роздуми Амірян. Тільки я тобі ось що скажу, друже. Наші від інших, зокрема і ваших, мало чим відрізняється. Мені останнім часом... Взагалі, здається, що відбувається активна трансформація усієї нашої цивілізації, а ми, мов сліпі, цього не бачимо. Може, ти і справді маєш рацію, що дійсно слід очікувати світової кастрації християнських цінностей та створеної на їхній базі культури. До чого це приведе – невідомо. І яка сила вилізе з-під уламків Старої Атлантичної Європи ніхто знати не може. Та, схоже, особливо й не прагне дізнатися, а отямляться, боюся, пізно буде. Одначе, ймовірно, що це буде сила, нам глибоко чужа і ворожа. На жаль, про це мало хто здогадується. Так, одна примара вже колись блукала Європою, а яка її замінить? Одному гобльною відомо, перервав малюта, а те, що світ наш в надломі, особливо виразно видно на прикладі творчих особистостей. Ти глянь навколо, і в літературі, і в малярстві, і в кіно, і навіть на нашому помийному телебаченні, якщо й випливає щось талановите, то обов'язково чорнуха суцільна чи такий авангардний злам що жити не хочеться? Світ справді прискорено сповзає з реалістичних критеріїв, а деформоване мистецтво неминуче породжує деформовану свідомість. Сьогодні практично в кожному офісі. Та що офіси? Мільйонах квартир на стінах висить. Таке каліцтво, що вслід за очима мізки розбігаються. А люди ж це бачать щодня. Вони під це їдять, сплять, трахаються, помирають. «Пізнаю давного сперечальника і досвідченого схоласте, засміявся Амірян. «Я пам'ятаю, як те, що в училищі всьому взводив голови морочив, доводячи спочатку первинність духу, а потім первинність матерії. Я б, звичайно, і сьогодні з величезним задоволенням Посперечався про нелюбі тобою неореалізми, та голова зовсім іншим забита. Гобліни гоблінами, а працювати все ж треба починати. Завдання сьогодні вже одержане і умови виконання оголошені. Великий хазяїн вирішив, що про нього мало говорять у світі. Уже так і зовсім забути можуть. Ось тобі пропонується придумати нагоду для солідного міжнародного скандалу в рамках закону і правил пристойності, певна річ. Виконуєш роботу, одержиш 20 тисяч американських ТНГ і дранг на гаус. Так що бачиш, не завдання, а справжня дрібниця. Ти це серйозно? – вразився Малютен куди вже серйозніше. А мені, між іншим, умови для розумового процесу тобі наказано створити. Зараз їдемо за місто в нові готелі. Це щось на кшталт розкішних віл для дуже високих гостей. Але затям. В обслузі там простих людей немає, а всі приміщення так гарно обладнані, що в них все видно і чути, «Навіть в клозетах і лазнях». «Оце Геворд Джане прислужив, так прислужив», – засміявся Малюта. «Ну, вже чим багаті?» «Ти ж, сподіваюся, не забув його кличу крилатої піхоти», – підморгнув Геворд і жартівливо шторхнув його в плече. «Ще Нема завдань, нездійсненних. Ну, ось і здійснюватимемо. Лише на годинку заїдемо до мене в офіс». Хоч подивишся, як я влаштувався, заодно без підглядачів пообідаємо і потроху вип'ємо. Амірян уже давно серйозно займався конструюванням стійких фінансово-економічних систем і був визнаний авторитетом у цій сфері. Колись дуже давно, коли саме слово «бізнес» звучало як страшна лайка, Малюта міг годинами слухати міркування приятеля на далекій, не зовсім зрозумілій йому темі. Однак в устах цього величезного вірмена важковимовні економічні формули набували рис якоїсь надзвичайно складної і заворожливої поезії, у якій усе череним чином, як у трактатах архіміків, перетворювалося на гроші Посиденьки їхні годинкою, звичайно ж, не обмежились, а позначення спиртного за старовинною міркою потрохи, потрохи обернулося майже кілограмом вогняної шолтанської води братом. Бенкетували, щоб нікого особливо не бентежити, прямо в кабінеті родоначальника – Туркменського економічного феномена Над підгулялими друзями на всю стіну палакотіло різнобарними лампочками Каспійське море майбутнє економіки і примарна надія країни. До ночі все вже було переговорено і перезгадано. Малюта оселовіло, дивлячись на карту. Неслухняним язиком ляпнув. Геворджане, а може запропонувати великому, хай продовжить Аллах його роки, переділити по-своєму шельф Каспів, а то підступним сусідам усе, а бідних туркменів я в колишні часи знов обтиснули, га? Слухай, а ти розумний? Ця ідея багато чого вартує, повір на останньому на планеті економістові. Позіхнувшись, хрустом потягнувшись, відгукнувся Геворг. Але всі ідеї, друже, залишимо на завтра. А зараз? А зараз, намагаючись надати п'яному голосові особливого урочистого звучання, провісти він, я повезу тебе, брате, до найчарівніших гурій цих колись диких місць. Одначе підвестися із за столу ні один, ні другий уже практично не змогли. Зрадницька підлога так і норовила вислизнути з під ніг і скинути доблесних джгітів, мов норовисте кобилиця. Як у всякій солідній п'ятиці, особливо військових і держчиновників, курії, гечі, путани, слом, дівчата. Я, як правило, персонажами міфічними і приходять до богатирів, стомлених нерівною боротьбою з зеленим змієм, винятково в міцних снах. На ночівлю друзі влаштувалися прямо тут же в кабінеті, де, на щастя, зручних канап було аж цілих три, а вощадного Аміряна, такого ж, як і малюта, кочівника, Запасні комплекти білизни і зубних щиток завжди були. Наступного дня, як і личить людям з армійською закваскою, приятелі прокинулися рано і, як не дивно, з досить тверезими головами, що правда з добрячими пом'ятними фізіономами, зате з невгомовною жагою діяльності. Малюте, що ліниво потягався під ковдрою, якомога віддаляючи момент бузовірського насильства над своїм коханим тілом, котре, на жаль, неминуче повинно було принести в жертву новому дню. А поки тривав цей сакральний процес, невтомний вірменин уже завзято мордував свій комп'ютер, що жалібно попискував. Ну що, друже, вставай і подивись, як твій вірний приятель з, уваж, з ваш з важкенькою головою що сили строчить, заробляючи тобі свій гонорар. Та тут, як не крути, тобі ще й премія світить. І велика, мляво відгукнувся Малюта. Будь спок, преміальні у шефа щедрі, як сонце в пустелі. Головне, свій час навтінюшитись. Іди, читай, і прав свій звіт. До речі, телефонувала Лара і передала, що тебе терміново розшукує дружина. Твій мобільник у нас відключили. Так, про всяк випадок. Я щось не второпив. Те, що справді погодився щодо ідеї з шельфом, відкинувши ковдру, здивувався з Авжеж. А вже ж. Ти навіть собі не уявляєш, в яку ти масть улучив. Саме в корзину. Буквально післязавтра завтра до нас приїжджають з офіційним візитом наші головні Газовики і нафтовики на чолі з Бимом Захеровим, чим не нагода сповістити всьому світові про кровну народну кривду. Все. Давай, чехлуй з текстом. Підвівся за стол Гевольф, а я поскакав до прем'єра на хвилинку. Але ж ти молодча. З тобою працювати? Мед пити. Може, залишися попрацювати на так званій постійній основі. Не встигли за Аміряном зачинитися двері, як малюта схопився, і, натягнувши джинси, відразу сів за комп'ютер. За годину ємна на півтора друкарських аркуші доповідна і короткий сценарний план дій на чотирьох аркушах були готові. Згідно зі сценарієм високих російських гостей, необхідно було довгенько потримати у приймальні першої особи держави, а коли ті геть сказяться від кричущої неповаги, спокійно запустити їх у височайший кабінет. Хазяїн повинен виказати повну зневагу і не подати руки, мотивуючи це тим, що він шахраям які приїхали грабувати його народ, руки ніколи не подавав і надалі подавати не збирається. Слухай, прямо Шекспір. І руки не подати. І в живому ефірі всьому народу і показати цмокав язиком Геворг, що повернувся на той час. Ай, шайтан, ну просто клас. Може, про злодія трохи перегнув, а? Дивлячись на екрані за спини приїтеля, запитав Малюта. «А ти гадаєш, він не злодій?» «Злодій, звичайно. До того ще й масон. Ну то й хай все залишається, як є. Великий ще й сам щось намудрує. Виводимо текст. Однак підписувати не будемо. Мало де цей папірець може виронути завтра. Ось так. Я полетів на високу доповідь, дорогий товаришу рятівник». Малюта не хвилювався. Не сподобається ця ідея. Народимо нову. В голові у нього вже крутилося з півдесятка різних задумок. З нічев'я він взявся читати місцеву пресу, котра, видавалася поки ще й російською мовою. Читав і відверто потішався. Екзерси місцевих умільців пера, майже як дві краплі були схожі на вікоповний часопис Кореї часівки Мерсена з його хрестоматійним епосом у червоного кулеметника Лі закінчилися патрони, а вороги все ближче і ближче, і тут над самим вухом розгубленого бійця прозвучав натхненний голос товариша Кіма. Ти ж комуніст, Синку? І кулемет затакав з новою силою. Маліте, який останнім часом багато їздив по колишніх радянських республіках, був вражений, до чого ж худко колишні партійні лідери, перейменувавшись з перших секретарів ЦК в президентів, опустили своїх підданих ледь не до середньовічного рівня. У і безвихідь панують навколо, народ деградує і варячися у власному соку, починає закипати в сліпій люті, вбачаючи джерело своїх нещасть у підступах якихось міфічних ворогів. Байська влада все це чудово розуміє і безсромно експлуатує примітивний і вічний девіз за риму – хліба і видовищ. Звичайно, це гасло і нині – Яскаровим полотнищем цвітом, тільки ось замість природного хліба з живого колосся пропонується генетично модифікована жуйка, а замість колізеїв – телескринька та всесвітня павутина. І виходить зовсім нерадісна картина. В Америці високий техногенний рівень примітивізації людей – та їхньої свідомості, а тут, на просторах, колись не осягнувся. Гублінізації всього світу Щоб хоч якось позбутися від невеселих думок, що, мов, таргани лізли до голови, Малюта подзвонив додому. В різних пенатах все було спокійно, лише Катька Довга із якоюсь нехарактерною для неї статечністю доповідала про те, що йому кілька разів телефонували зі Старої площі і просили, як з'явиться в Москві, обов'язково зайти до Таніної з витяги Ігорівни. Таким незвичайним іменем цю енергійну жінку обдарував батько фронтовик Генерал і незламний комуніст, коли нещасний ветеран довідався, що його улюблена донька пішла працювати до ненависних демократів. А потім і зовсім в адміністрацію партійного ренегата і всеросійського алкоголіка дід образився не на жарт, від доньки прилюдно відмовився і попередив, щоб навіть на цвинтарі ноги її не було. «Звитягаж!» Успадкувавши батьківський непохитний характер, була природженим чиновником. Розумна, чіпка. Вона не по-жіночому тримала удар, будь-яку дручну справу могла повернути у потрібний для неї бік і завжди здобувала перемогу. Не можу ж я з таким іменням у переможених бути, любила повторювати вона. Цікаво. На хейбіс їй здався, думав малюта, але душу на ж все зігріла. Виходить, не забули, а раз не забули, можна на щось сподіватися. Ніде правда, діти, бо вжувати йому вже добряче набридло, та роки вже на ті час було щось вирішувати, чи домагатися повернення на держслужбу, чи заводити свою справу, якийсь свій бізнес, в якому він мало що тямив, і тому боявся, як чорт ладину. Можна було, звичайно, й далі нічим не обтяжному, ось так пливти за течією, перебиваючись випадковим заробітком і боязко виглядаючи старість? Он ну, Катьки, при всій її нелюбові до влади. І то нотки надії забриніли в голосі. Одна річ чоловік на персональній машині їздить, інша відставник з мізерною пенсією. Геворг повернувся надвечір. Щоправда, періодично він телефонував, підбадьорюючи, мовляв, усім усе подобається, всі захоплені, чекаємо самого, поки що зайнятий. Може, продовження рахноми. Пише, нарешті двері розчинилися, і малюта побачив, що приятель сяє, мов різдвяна ялинка, тож без слів стало зрозуміло, що їхня авантюрна вигадка прийнята керівництвом. Усе. «Тричі, ура!» – підняв руки над головою Геворг. «Що? Не вже затвердили?» – усміхнувся Скораж. Не тільки затвердили, махових вселенської образи вже щосили запущений. «Тримай, це тобі!» – рятнув Амирян. І врочисто дістав зі свого вічного, як Венецького потертого брунатного портфеля чималий пакунок. Малюта розгорнув поліетиленовий пакет, і на стіл висковзнули, мов зелені рибки, сім пачок стодоларових купюр. У банковській упаковці. Ну, ніфіга собі. А чого так багато? Дві твої, дві мої. Він став кучкувати. А ці три? Примічі, що? Друже, це все твої. Кровно зароблені грошенята. А що понад договір? Щедрі сонця. Ти жартуєш. Малюта пройшовся по кімнаті. І розкинувши руки, гепнувся на канапу. У нас такими речами не жартують, підморгнув Геворк і з усмішкою розвалився поряд з другом. Ну, якщо не жартують, то, може, мені справді варто на постійняк до вас прилаштуватися? Облизатися ви наче не примушуєте, тож я з великим задоволенням потрудився б для благонароду пустелі. Малюта підвівся і тепер стояв біля столу, машинально перебираючи пачки грошей. «Ні, вигляньте, як ми заспівали, і куди лише гоблі не поділися?» «Та заспокойся ти, жартую я». Помітивши, що малюта насупився, підвищив голос Амірян. «Тільки ось постінняк твій накрився великим котлом для готування плову. Ти гадаєш, я оцінив, що весь розклад – не став просовувати інтереси свого армійського кориша. Погано йти думки про мене. Нас п'ятеро в кабінеті було. Він хвилин десять думав, а потім видав. Краще каже, професійного авантюриста в разі потреби запрошувати зі сторони, ніж тримати у себе під боком. Добром, мовляв, це ні для нас, ні для нього не скінчиться. Так що, друже, Робота зроблена. Оцінку ти отримав високу. Ось твій квиток до Москви. Літак за півтори години. Якраз є час відзначити твій дебют на нашій гостиній землі. Де там відзначати? Мені ж ще в готель треба заїхати, розрахуватися. Заквапився Скураж. За все заплачено. тут Джана. речі твої разом з подарунками секретаря Національної ради безпеки доставлять прямо до літака. Ти Бишиєва, хоч пам'ятаєш, з яким у літаку сюди летіли. Він, до речі, самому твій тост приказав, навіть про авіа скакуна не забув, Скакунуна у нас сам розумієш святе. Так що біктан Абишевич теж приїде тебе проводжати, ти тільки не зітхай. Кому сьогодні легко? Не давай імениннику. Сумно, звичайно, що ти придурку так хутко ідей винаходиш. Говорк засмучено розвів руками. Виходить, через тебе нам як слід поспілкуватися не вдалося, навіть і не з'їздили нікуди. Малюта трохи хвилювався. Простягаючи своє старе посвідчення офіцерової охорони, мало що могло змінитися на старій площі за цей рік з хвостиком. Може маленький обтягнутий брунатною шкірою шматочок картону вже втратив свої магічні властивості в сінах цього дещо похмурого брудно-сірого будинку. Службову ксиву після того, як Скороше звільнили зради, треба було здати кадровикам надаїшників Мов свята Вода на чортів, капітан, що охороняв головний вхід у нетрі вітчизняної бюрократії, по втупився в розгорнуту перед ним кірочку, злегка доторкуючись, країв пальцями, ніби ладен був якоїсь миті вирвати її з рук незаконного власника. Потім таким же уважно невидющим поглядом вивчив фізіономію малюти трохи зіщулився, даючи зрозуміти, що процес ідентифікації в його мозковому центрі завершується і, втрапивши до захожого всяку цікавість, автоматично промовив. Проходьте. Кол першого під'їзду нічим особливим не вирізнявся. Тут, як і раніше, витав патріархально-більшовицький дух, котрий не тільки не вивітрився, але останнім часом, здається, навіть посилився. Неозброєним оком було видно, що пофарбовані в невразний колір стіни, не бачили ремонту вже років з 15. Праворуч, своїм звичним життям, жив книжковий кіос, біля якого виникла імпровізована галерея, сформована з портретів гаранта Конституції у переміж з іконами. Дивне сусідство – не могло бути випадковим у цьому невипадковому місці. Чиновний люд зобов'язаний був знати, за кого слід молитися передовсім. Ліворуч підшліпувато притулився невагадливий гардероб. Біля стіни під великим дзеркалом стояли низькі дерев'яні лавки, оббиті драмантином. Підлогу застилав неяскравий, добряче вичуваний килим. Прямо був вихід у похмурі парадні сіни, котрим сизі колони і постійний сутінок надавали схожість з жертовником якогось язичського храму часів пізньої античності. Два лицьові і два тильні ліфти безшумно розвозили відвідувачів по поверхах, при цьому одна з парадних кабін була спеціальною. Викликати її Міг лише начальник певного рангу, власник спеціального ключа. Один з шести поверхів вважався режимом, куди була потрібна додаткова перепустка чи спецпозначка у посвідченні. В колишні часи тут розташовувалися кабінети найважливіших членів Політбюро ЦК КПРС. Сьогодні в них затишно розмістилося вище керівництво Адміністрації На цьому поверсі завжди панувала майже гробова тиша І нечасті працівники чи відвідувачі Пливли безгучно Наче безтілесні тіні У присмерковому осліпленні кривих коридорів Малюта, якщо випадала така потреба йшов на засекречений поверх Глибоко вбравши голову плечі Як колись у дитинстві Вночі на сільському кладовищі і намагався якнайшвидше залишити лихе місце. Однак сьогоднішня зустріч йому була призначена саме в цих чертогах. Станіновий Скораж познайомився під час останньої виборчої кампанії, коли напівживого царя, мов на довну ляльку, Возили по містах і селах неосяжної. Малюта не задарма, звичайно, імітував у його штабі кипучу діяльність, спрямовану на підтримку державного президента з боку однієї з солідних громадських організацій. Переступивши періг приймання першого заступника глави адміністрації, а саме таку посаду після дивної перемоги на дивних виборах, обіймала за протекції всесильної дочки царя його знайома, він промовив. Здрастуйте. Я Малюта Скураш. Мені призначено. Добро дня, Малюта Максимовичу. Сідайте, будь ласка. Невеликий подив Малюти розпливлася в новпривітнішій усмішці секретарка. З Ігорівна вас чекає. Зараз закінчить розмовляти по телефону, і я доповім. Вам чай або каву? Байдуже, опускаючись в крісло, відказав він. Хвилиночку, хвилиночку, здається, вже звільнилася. Звитя, Ігорівна, в приймальні скураж, Малюта Максимович. Гаразд. Проходьте, будь ласка, махнула рукою усмішлива секретарка і, поклавши на важіль трубку внутрішнього зв'язку, додала. Я зараз зварю вам каву і принесу. Таніна вийшла за стулу і дружно обняла скураша. «Привіт». Добре виглядаєш, немов загорів, де не був. Доброго дня, Звитяга Ігорівна. Куди ж ви все молодієте? Навіть незручно при такому солідному кабінеті. Ні, не лещу. Вигляди, екіпіровка на всі п'ять. Облиш кондового салдафона і себе корчити, повертаючись на нове місце з усмішкою промовила чиновниця. Ну, сідай. Розповідай, як живеш, чим займайся. «Та так, живу хлібжую», – відохнувся Скораж. «Хто за що платить, ти роблю». «Я чула, ти Плавському партію створювати допомагав, а зараз його губернаторські вибори консультуєш?» «Не без того вже, ти ж якось треба». «Правда, останнім часом, коли перемога стала очевидною, як Божий день, там і без мене консультантів вистачає навіть злишком». «Ви там часом не посварились? Зазираючи в очі малюті, сторожко поцікавилась господині кабінету. Он тобі кави принесли, а заодно може, й мені припаде. З витяга Ігрівна, кавник великий на всіх вистачить, стрільнувши у бік з кураша оченятами, прощебетала і, явно демонструючи ходою свої довгі ноги й круті стена, рушла до дверей. Ох, хох ох, -ох осмішливо дивлячись її слід, їдко проспівала таніна. Я її точно коли-небудь вижену. Мужики до мене приходять, а вона їх все нервить у ліжко затягти. І що вона в тобі такого знайшла? Може, і мені варто придивитись? А то за цією роботою вже забувати починаю, що баба. Ти хто за Зодіаком? Скорпіон? Чомусь трохи зніхав їв малюта. Ну, тоді все зрозуміло. Глуба каже, що мужики цього знаку – добрячі коханці. Класна кава, ж? Наскільки пам'ятаю, це ви велика пошановувачка чорного напою, а для мене великої різниці нема, що заварна, що розчинна кава. Все одно після неї мене в сон хилить, зрадів нагоді змінити тему малюта. Тим часом Таніна продовжила його уважно розглядати. Тож, коли ти? Судячи з усього, розмова має бути серйозною, прикидав подумки малюта. Та не бачились ми вже давно. Як перший тур почався. Так він у Москві не був А в Єсейськ я не літав По телефону розмовляв десь кілька тижнів тому Не про мене часом? Несподівано спитала Таніна Та нічого «Та ні, б це Малюта Він, по-моєму, і не знає, що ми знайомі А ти що, не чув? Він вже саме десь з півмісяця тому Назвав мене в одному з телеінтерв'ю Легковажною дівчинкою з рожевим бантом. І уяви, саме цього дня я припхалася на якийсь прийом у рожевому костюмі із рожевою витребенькою на голові. Стоїмо всі гуртом біля величезного телевізора. НТВшні новини. Дивимся. Всі ж хвалюються, що там у Єсейську. Не тобі пояснювати. Губернія Ключова. Від неї до Москви один крок і тут цей твій гусак як зереве про рожеву дівчинку, котра кує лихо на нього і лєводом на млин його основного конкурента. Ти уявляєш, що було далі на цьому довбаному фуршеті? Всі ледь від сміху не попадали. Мені потім говорили, що йому якась сука підказала, буцім, ти у мене є рожевий костюм, а я потім дома в істериці до ранку билась. Костюм цей дорожезний, до речі, власноручно покраїла на смуги і в смітєпровід спустила. Нареглася. Та хіба він після цього мужик? Невже ж так його у військових академіях навчали до жінки ставитись? Не повіриш, як згадаю, так досі тіпає. Та обличте, Зветягу Ігорівну, просто випадковий збіг, а на язиці. Він справді гострий і невитриманий. Ви б чули, як він перли в Парижі перед вищим світом старої російської еміграції видавав? Князі, графині, побитий міллю цвіт дворянства всі в старечому мразьмі ахають, охають, ах генерал, ах майбутній Колчак, ах визволитель Росії, ах російський дегуль. Ну, наш миротворець розм'як, на радощах добряче хильнув справжнього французького конячку та юріза у благородному зібранню з усією пролетарською ненавистю все, що він про них думає і як оцінює їх недавнє захоплення горбі і нашим президентом. А під кінець для унаочнення ще й геть непристойним характерним жестом продемонстрував як він буде усіх їх мати? Який жах сплеснула в долоні звиття. Він же тоді був секретарем Ради національної стабільності, вищий державний чиновник. Ото ганьба. Ні сорому, ні совісті й бо. І що? Невже так просто й показав? А що йому було втрачати? знизав плачи маскураш. Він уже, видно, відчував, що його хутко приберуть. Тай Бог з ним. Хоч він у нього й не вірить. Взвитягав Ігорівна. Зласкавтеся. Скажіть уже, нащо викликали. А то я, поки додому летів, собі весь мозок вивихнув. А, до речі, де це ти був? В Дісейську, може? Невже ж би я став вам так нахабно брехати? Ви лише телефонну трубку зніміть? І вам миттю повідомлять, куди і навіть з ким я літав. Осінніми каракумами вирішив помилуватися. Служив я там колись дуже давно. Де далі, това важче. Скандал із шельфом, і газовиками, але бон, твоя робота. Малюто аж піт прийняв. Та які ще газовики? Я з колишніми армійськими друзяками три дні так газував, що дома собака від вихлопу ледь не задихнувся. Так для чого все таки? кликали витягу Ігорівна, удруге поспішив відійти від небезпечної теми малюта. Ти глянь на нього. Правди обценками не витягнеш, а все нервить до стінки приперти бідну жінку. Навчили вас в академіях що найкращий захист, напад, от і страйтесь. А щодо Захарева і його газу, то й хрін з ним. Може, швидше попруть, а то вже зовсім закрався, втратив усякий сором. Та що там стосовно шельфу? Булись. Малюта ніякого помішував у чашиці кав'яну гущу. Прикро, похитала голови Таніна. Виходить, не довіряєш? А те, що ця справа без тебе й твоїх дружків набійшлася, мені так ясно. Тут і до ворожки йти не треба. Грошенят хоч пристойно заробив? Так, кажу ж я вам, тоскно правив своїй скураж. Гаразд, труснув голови з витяга. Не дивираєш мене, бреши далі. А я ось тобі, між іншим, збираюся довіртись. І не просто якісь там бабські соплі, а справді важливе для країни діло. Мені тебе, до речі, позитивно рекомендували дуже різні люди. Навіть дивно. Я точно знаю, що деякі з них один одного на дух не виносять, а про тебе відгукується добре. А це, повір, в наших колах показник. Одне слово. Поручилась я за тебе перед керівництвом. Підведеш? Накладу головою. У Єсейському краї наносить другий тур виборів. Те, що Плавський його виграє, ясно всім. Ставлення твого колишнього начальника до Кремля і до мене, зокрема, м'яко кажучи, хрінове. Я розумію, може, у нього на те є свої цілком об'єктивні підстави, але інакше ні я, ні хтось інший. Поводити себе не могли та й права не мали. Буду до кінця з тобою відверта. Скураж зобразив непевний жест, а вона продовжила. У всьому, що з ним трапилося півтора року тому, винен тільки він сам і його божевільні радники. Вони з якогось дива вирішили, що влада вже упала їм до рук. Зовар зовсім безпідставно вирішили, спираючись винятково на одному їм відому логіку. Невже важко було прорахувати, що мільйони, які хтось уклав у його третє місце, Вимагають певного відпрацювання. Те, що він сам у когось брав, це крихти. На них ми й уваги не звертали, а ось основну масу. Вона на секунду багато значно заткнулася. Мовляв, оціни важливість моменту. Усе. Почесне звання рятівника вітчизни трону були б йому забезпечені зі всіма дивідентами в майбутньому, що виправались від ціля. Цього від нього чекали. На це сподівалися. Знаєш, неядна, Багато хто тоді в ньому зневірилися. Але все це лірика. Та ні явно сердилась. І настрій потрохи починав непокоїти малюту. Так ось, сьогодні ситуація не менш складна. Сьогодні йому знову може випасти козирна карта, і він справді підтвердить своє звання повного ідіота, якщо цього не зрозуміє. Ну, по-перше, нам зайвої напруженості в країні не потрібно. По-друге, майбутні вибори не за горами. Ось і роби висновки. Що було, те минулося. Однак стосунки з керівництвом найбільшого і знакового регіону вибудовувати нам, хочеш того чи ні, все ж доведеться. Так що летіть на ну, Малюту Максимовичу в Сибір і спробуйте переконати Плавського в необхідності зустрічі зі мною. А я вже, наступивши на горло своїй смертельній образі, постарайся провести його скрізь де треба. Розумієш, про що я? Звитяга витяга встала за столу і заходилася снувати по кабінету. Сьогодні це надто важливо. Чому? Може, коли-небудь і розкажу. І головне, та ні навпершись руками в кришку пристовного столика, присунувся в притул до закляклого віднапруги малюти. Зустріч повинна обов'язково відбутися до інаугурації. Пнися зі шкури, крутись з дзигою обласку, кого хочеш, але в Москву його достав. Легко сказати, достав. Скореше аж голос захрип. Самі ж кажете, що дуру в нього хоч відбавляй, якщо упреться марна справа. Але ж спробувати можна, раптом наважився малюта. Тільки тоді з вас гроші на відрадження і гонорар. Ну ти геть з Може тобі ще й відрадження виписати, а ти його у плавському штабі відмітиш і до звіту прикладеш. А потім, шановний товаришу, вас уже з півроку в якийсь штату вивели. Аксиво діє, усміхнувся скорош. Попросив за тебе народу, от і діє з помітною гордістю в голосі, заявила Звитяга. Грошей дам. В нас діг стали, шухляди, стола, довгастий конверт. Тут небагато лише на квитки й готель. Про гонорар поговоримо, коли повернешся. І, помовчавши та, не би, прикидуючи, варто це сказати чи ні, додала. Малюто, від результатів твоєї поїздки залежатиме дуже багато. І насамперед для тебе особисто. Здавалося, що і готується до громадянської війни. По місту день і ніч греміли музикою та слоганами, обвішані передвиборними плакатами вантажівки. Найняті байкери із знаменними кандидатів на списах снували околицями, мов, революційні самокатники. На перехрестях значних міських майстралей та майданах вирували нескінченні мітинги. Промовці, змінюючи один одного, поплюжили своїх опонентів аж гайгудів. Іноді словесні баталії переходили в справжні бійки, лунали надсадні жіночі крики, гуділи міліцейські сирени, заливалися свистки, Гумові кейки глухо молотили по згорблених спинах. Найбільше в цих бійках діставалося ветеранам війни та пенсіонерам. Вони зі своїми червоними знаменами уклинювалися в перший ліпший мітинг і починали злагоджено скандувати. Єльцинську банду під суд! Жидомасони геть з Русі святої! Без зубов поверни украдене в народу! «Поплавець Сталинник Москви!» Мітингувальники кидали переконувати червонопузих, і кожний намагався перетягнути їх на свій бік. Але стерганик, отриму все одно вдома не було чого робити, дітей молодь не народжувала, а садити картоплю на городах було ще рано, вперто стояли на своєму і коли що наїжувалися держаками знамен. Вони, мов, ратники на куликовому полі, вмить з інтернаціоналом переходили в наступ. Коли налітала міліція і всі кидалися в ростіч, старим часом перепадало. Потім у машині швидкої допомоги, нюхаючи на шатир і ковтаючи сльози, вони гірко скаржилися молоденьким медсестрам з байдужими очима на свої старечі долі, а їм усе повторювали, мовляв, сиділи би краще вдома, то й цілішими були б. Проте їм не сиділося вдома. Їм хотілося поваги до їхньої старости, голодного дитинства, страшної юности і просякнутої чорним потом зрілості. Однак, як не дивно, поступово більшість із них перейшла на бік Плавського. Варто було західному сонцю торкнутися навколишніх пагорбів, як Сибірська майже безсученкова ніч накривала витягнуте вздовж ріки місто, а на його вулицях з'являлися підпільники. Спеціально найняті команди, що розклеювали ліву та іншу крамольну агітацію. Про що тільки ошелешені городяни ранком не довідалися про кандидатів у губернатори? Як уже тут розібратися, де правда, де напіввигадка, а де несосвітенна брехня? Підливали масличко вогонь і центральні змі. За тиждень до повторного голосування авторитетна московська газета Секретні новини, добру половину шпальт присвятила особистості Безумова. Котрий, виявляється, все життя бореться зі своєю притлумленою гомосексуальністю та іншими природними комплексами. Мозок у простого громадянина кипів, мов паровий котел, готовий вибухнути будь-якої миті. Але найстрашніше, що сталося з мешканцями багатючого краю цієї колись великої табірної держави, то це те. Чи в їхніх душах посилилася смута. Разділ...